قادوا للشر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي Allahumma laa 'ilma lana illa maa 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wazidna 'ilman ya akramal akramin thumma anna ba'd zayta saka zahala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala dunyati wa salatu wa salam na poslednjeg vožije počanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam porodicu častni ashabe i sve one koji ih na putu istine do sudnjega dana. Kao što je najavljeno cijena, braćo, ićemo danas pokušati spomenuti neke od kako čovjek da popravi svoj moral, svoj edep, svoj ahlak, svoje ponašanje. Mislim da je lijepo na početku da spomenemo da nažalost postoji velik groj koji misli da ovoj tematici ne treba govoriti. Zato smo mi imali prošli prošlo predavanje koje se zvalo Ahlak Velikana i to je trebalo da isprovocira nas i naše stanje, da vidimo koliko smo daleko od onoga na čemu je bio Boži poslanik sallallahu alihi wasallame njegove ashabi i prve generacije. Zato ćemo mi uz Allahovu pomoć noćak pomenuti ako uspijemo oko 25 načina kako čovjek da popravi svoj ahlak. Sljedeće predavanje također u petak bi trebalo da bude na istu tematiku, a nakon toga, kao što smo obećali, održat ćemo predavanje jedno ili dvoje poslanijek, najbolji učitelj. Na samom početku, prije nego što počnemo govoriti o načinima liječenja ahlaka, treba spomenuti jednu stvar, a to je, vraću moja draga, da mi živimo u vremenu kada su muslimani i te kako zapustili svoj ahlak, zapustili eden, ostavili lijepo ponašanje. Nažalost, mnogo je razloga za to i ovo nije vrijeme da ih spominjemo. Samo kažemo želimo da ukažemo na to da i te kako muslimani trebaju da se posvjete ovakim tematikama. Koliko je ljudi koji se odaljili od islama zbog nečijeg lošojeg ahlaka i zbog nečijeg ponašanja. Pa na samom početku da kažemo još jednu stvar, a to je, treba da znamo, braću moja draga, kada je u pitanju ahlak i mijenjanje osobina na koje je čovjek naviko da to nije lahka stvar. Zato ćemo mi ponuditi oko 50 načina kako čovjek može da popravi sebe i svoj ahlak. Znači ako čovjek ne bude spreman da praktikuje svak ovu metodu dovoljno inšala da uzme par njih i da pokuša da se popravi. Ali osnova je da čovjek osjeća da je njegov ahlak slab. A sigurno mi svi da kažemo imamo slabosti. Neko manji neko više. Ali je bitno da čovjek gleda na ovu tematiku aspekta da smo svi potrebni, liječenja kada je u pitanju ahlak. I kao što smo rekli, treba da znamo da to nije lahko. Jer na primjer, čovjek odraste i živi 30 ili 40 godina sa nekom od svojih osobina i želi to da promjeni, sigurno to nije lahko. Iziskuje mnogo truda, mnogo discipline, mnogo sabura, mnogo tvrstine, ali treba da znamo da nije nemoguće. Svaka osobina koja je ružna može se ostaviti, samo se vraća koliko smo mi spremni da uložimo truda po tom pitanju. Prva stvar moja draga, možda i najbitnija, ali znači ovo predavanje nije poredano po prioritetima, ali možda ovo je jedna od najbitnijih stvari koja pomaže ljudima u popravljanju ahlaka, Ili, suprotno tome da kažemo, razlog proširenosti slabog ahlaka kod muslimana jeste njihova udaljenost od istravne akide, vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. To je možda jedan od najvećih razloga, jer kako zamisliti čovjeka da ima loš ahlak, da je čovjek spreman da uvrijedi muslimana, da slaži, da psuje, a da taj čovjek u istom momentu se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvi znači razlog, ako želimo da popravimo svoj ahlak, treba da popravimo našu vezu između nas i Allaha subhanehu wa ta'ala. Također, treba da znamo da ljudi najpotpunijeg imana su najboljeg ahlaka. Zato treba čovjek da radi na tom polju da što više popravi stanje imansko, znači njegovu vezu između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer, braću, moja draga, istravna akida je sigurno nešto što usadžuje kod čovjeka mnoga plemenita svojstva kao što je iskrenost, darežljivost, ljubaznost, milost, blagost i mnoga druga svojstva. A ispravna akida ujedno, znači u njezini Da kažimo plodova je da ona popravlja ahlak čovjeka, a s druge strane odaljava čovjeka od lošeg ahlaka. Također moramo napomenuti da ove načine naše koje mi sada nudimo, neke ćemo spomenuti kraće i neke duže shodno njihovoj bitnosti. Drugi od načina, braću moja draga, jeste dova. Dova je jedan i te kako, jak način u liječenju ahlaka, u popravljanju svoga edeba i svoga ponašanja. Kao što znate, mi smo održali jedno predavanje, posebno, o značaju dove u životu čovjeka i lijepo bi bilo da oni koji nisu kristali da to poslušaju, naveli smo tu vrijednosti dove, vremena kada se prima dova, naveli smo ponašanja prilikom dove i mnogo toga. Zato oni ljudi kojima Allah subhanahu wa ta'ala otvori srca prema dovi, treba da očekuju, inša Allah, neprestani hajst i neprestani bereket u svome životu. Zato oni ljudi koji hoće dobar ahlak, koji hoće da budu prepoznatljivi pod tim svojstvom da su lijepog karaktera, da su daleko od ružnih stvari, trebaju da podignu svoje ruke uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i da zatraži od njega da ih on uputi na pravi ahlak. Da i kad ikad razmišljali o jednoj stvari koja je kako bitna ima veliku važnost u životu svakog muslimana, a dosta puta muslimani zaboravljaju to? A to su sljedeće stvari. Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje Božje i poslanika kako ga opisuje? Koga opisuje i koga opisuje? Allah subhanahu wa ta'ala opisuje Božjih poslanika pa kaže inneke le'alea huluqin avi'in Zaista si ti na visokom moralu, na visokom stepenu morala, edeba, ahlaka, ponašanja I ta takva osoba, poslanik, kojeg je opisao Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj zemlje i nebesa mnogo je se trudila na tom polju, Božji poslanik U više hadica je došlo da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasalleme molio Allaha Čelešanuhu da popravi njegov ahlak. te se vraćo malo poprav, sednijek i ovaj vrat nam sednij. Prenosi se u vjerodostojnim hadisima da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasalleme dolio sljedeću domu. I bilo bi dobro da je svi zapamtimo, jer kao što smo rekli, ako je Božiji poslanik dolio Da Allah subhanahu wa ta'ala popravi njegov edep i ahlak. A Allah ga opisuje da je na visokom stepenu morala. Pa šta smo mi, naspram Božijeg poslanika. Renosi se da je Božij poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio sredejeću domu. Allahumma ihdini li ahseni l'akhlak. La yahdi li ahseniha illa ent. Osrif anni seji'aha. La yasrif anni seji'aha illa ent. Hadis je za bidežo ima muslim, uči čiju vjerodostojnost nema ni trun sumnje, kaže da je Boži poslanik dovio sljedeću domu o gospodaru, uputi me na najljepši ahlat, zaista, niko ne upućuje napravi, pu, napravi ahlat osim ti. I šta, je li zaustavio se tu? Nije. Nije, braćo moja draga, samo pojene I šta dalje kaže I sačuvaj me od lošeg ahlaka Jer niko ne čuva od lošeg ahlaka I lošeg morala Kao što to čuvaš ti Također u drugom hadisu Boži postanik je govorio Allahumme žennibni Munkeratil ahlak O gospodaru zaštiti me I sačuvaj me od lošeg ahlaka Također u sljedećoj dobi Boži postanik bi govorio Allahumme inni e'udzubike min adzi, vol keseli, vol džubni vol herami, vol buhli, va e'udhu bikke min azabil kabri, va min pitneti mahjavol memat. Hadis su zabiležli Buharija i Muslim, da je Božnji poslanijih sallallahu aleyhi wa sallame učio sljedeću dobu. O gospodaru, ja ti se utječem od nemoći, od ljenosti, od kukavičluka, od starosti, od škrtosti. Utječem se tebi od patnje, u kaboru i utječem se tebi od iskušenja dunjaluka i iskušenja smrti. Treći, braćo moja draga i cijenje sestre, način u popravljanju edeba i ahlaka jeste trud, napor, konstantan trud, konstantno ulaganje truda u liječenju, u pokušavanju ...popravljanja loši osobina Ovo je braćo moja draga i te kako bitna stvar kada govorimo o popravljanju ahlaka Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anskom ajetu: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين" Oni koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode u a Allah je zaista na strani onih koji dobra djela čini. Zato oni ljudi koji se budu borili, ulagali trud, napor, u tom smjeru, na tom putu da se okiti lijepim svojstvima i ostavi loša, sigurno će zaraditi, inša Allah, mnogo hajra. Treba napomenuti ovdje također jednu stvar, a to je Da ahlak, braćo moja draga, možemo podijeliti na dvije vrste. Ahlak koji je urođeno svojstvo kod nekog čovjeka i ahlak koji čovjek može postići treningom. Ali, kao što smo rekli na samom početku, ako čovjek želi da promijeni nešto od svog ahlaka, nešto što je radio dugi niz godina, treba sigurno da uloži tu mnogo vremena mnogo truda, mnogo discipline, da sam sebi napravi dobre programe, kao što ćemo spomenuti u jednom od naših sljedećih tačaka. Nije dovoljno, braćo moja draga, kada čovjek hoće da ostavi neku ružnu osobinu, da pokuša jednom, da pokuša dva puta i da to ostavi. Čovjek mora da bude uporan. I treba da znamo da ta upornost, ta borba, to je i baget. A znamo kada, kada čovjek prestaje raditi ibadet. Koja je zadnja granica kada čovjek prestaje raditi ibadet? Kada mu dođe melek smrti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Božjem poslaniku وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّيَكَ لِيَسِينَ Obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe jesim smrti. E to je to braću moja dragacija. Ulaganje tog truda je i davet, i to čovjek treba neprestano da radi, da ulaže trud u popravljanje svojih osobina ili dok izveče te osobine ili dok mu ne dođe melek smrti uposletu. Također četvrti od načina, braćo moja draga, jeste samo obračun. A to je da čovjek kritikuje sam sebe zbog učinjenih loših dijela. Da li mi imamo to pri sebi, da čovjek kada uradi neko loše, da kritikuje sam sebe i da postavi sebi neke kriterije, ako ispoštuje nešto što je sebi zatrtao, da sam sebi da nagradu. U bilo kojem smislu, da li odmor, da li nešto od dozvoljenih stvari, ali također, ako ne ispoštujemo ono što smo sebi zatrtali, Kada je u pitanju liječe i morala da sami sebe kaznimo, normalno opet u granicama, da ne bi to okažnjavanje proizvelo negativne rezultate kod nas. Sjećam se jednog šeha, Ebu Enesta Rahimahullah. Govorio nam je jedne prilike i kaže, kažnjavo sam sam sebe kada bi prespuo samo jedan namaz u džematu, da klanjam cijelu noć noćni namaz. To su bili ljudi velikani. Islama. Volimo Allah Đelešanu da ga primi ko šehida. Također, braćo moja draga, kada je u pitanju lječenja ahlaka, sljedeća metoda jeste razmišljanje o plodovima koji proizilazi iz lijepog ahlaka. Čovjek, ko što smo prošli put rekli, mi svi volimo da slušamo ahlak. Normalno problem dolazi kada treba to praktično sprovoditi u pracu, ali to je jedan od načina da se čovjek popravlja da razmišlja o plodovima lijepog hlaka, Da razmišlja o osobama koji imaju lijep ahlak pa da vidi kako je on kod svih ljudi omiljen. Pa da to bude potpred čovjeku pa da kaže, hoću i ja da se popravim, da ostavim loše osobine pa da i ja budem sutra kod svih ljudi omiljen. Da ne budem, znači, negdje tamo na margini, da ljudi ne voli da me sretnu u putu kao što će nam inšala i to doći u našem predavanju. I čovjeku će to sigurno davati morala. Kada god zapadne u neku nevolju, u smislu kada je u pitanju liječenje lošeg morala, da se samo prisjeti plodova lijepog morala i sigurno će mu to biti veliki podstrijek u samoodgoju. Također, Od na liječenja lošeg ahlaka jeste suprotno ovome. A šta bi to bilo? Da čovjek razmišlja o negativnim flodovima lošeg ahlaka. Pa da čovjek razmisli, pogledaj onog čovjeka pijanca, ljudi ga izbjegavaju. Pogledaj onoga čovjeka koji psuje, ljudi ga izbjegavaju. Pogledaj onog čovjeka koji Gibeti ljude, spominje ih po onome što oni ne vole, ljudi ga izbegavaju, nikomu ne vjeruje, pogledaj onu osobu koja, hajde da kažemo, laži, ljudi ga ne vole i da čovjek razmišlja o tim stvarima, znači prva stvar rekli smo da razmišlja o plodovima lijepog hlaka da mu to bude moral posticaj u njegovom liječenju i kontra tome da razmišlja o negativnim, ovaj, da kažemo plodovima kada je u pitanju, Loš ahlak. Također, sredna stvar, a ovo je jedna bitna stvar koju bi se trebali mnogo duže zadržati. I kao da se sjećam sada riječi šeha Jahije u Medini kada nam je držao predavanje i govorio da je ovo jedna kako bitna stvar. A to je, braću moja draga, oprijednost od gubljenja nade u popravljanju ahlaka. Ovo je itekako bitna stvar. Čovjek ne smije izgubiti nadu u popravljanja hlaka. Poznato je kod nas svih kad čovjeku se obratiš, hajde na primjer jedno da uzim osobinu, ljud. Pa šta god mu, nemoj mene, znaš da sam ljud i završeno. A budi ti ljud nekom drugom, popravljaj se. Svi mi ljudi, ali popravljaj se, Habibu. Popravljaj se. Znači, nije rješenje da čovjek kaže ja sam takav i završeno. Je, to nije da nije rješenje, to je bolest. Ako čovjek kaže ja sam takav i ne mogu se mijenjati, taj čovjek ne vjeruje sam sebi. Jer rekli smo na početku svaka osobina se može izvjeći, samo treba tu truda, treba discipline, treba bolje. Ne može se popravit čovjek koji jednostavno ne shvata da je greška ono što on radi. Čovjek treba da shvati da nije dobra stvar, loš ahlak. Koliko je ljudi koji pokušaju jednom, pokušaju dva puta, pokušaju tri puta i vidi da ne može i ostavi popravljanje Ahlaka. Ovo svojstvo, braćo moja draga, ne bi smjelo nikako da nađe mjesta u srcu jednog mu'mina. Jer mu'min, kao što mu spomenuti, a i spominjali smo na priješnjim predavanjima, ima visoke ciljeve. On neće da plovi u mulju koji nosi rijeka, bujica muslimana, ovih obični da i tako nazovemo. On hoće da se uzvisi iznad toga. On sam sebi kaže mogu svaku preponu da preskući, mogu svaki belaj da riješi. Svaku negativnu osobinu kod sebe ja mogu da izliječim. Ali ako čovjek na samom početku kaže ne mogu, taj sigurno čovjek neće nikada uspjeti. Već Čovjek treba da ojača svoju volju, da zasuči rukave i da počne sa popravljanjem svoga stanja. Da pokuša umanjiti što više svojih loših mahana. I suprotno tome vidjet mnoge ljude koji su, navješćemo primjer, iako mislimo za Lava komolita, nema nikog od nas ovdje tu boli, na primjer ljudi koji trošuje duhan. Imaš ljudi koji su pušili po 50 godina, i čovjek sebi kaže, neću, danas ti završi. Znači vidimo, da se braću moja draga, da se čovjek može ostaviti s loših navika, samo treba čvrsta volja. Pričaju vam sad ovdje nekih priča o tome kako su ljudi ostavljali duhan zato što mu žena slaže da mu je rekao doktor da nije to u redu. I nakon 20 godina mu žena kaže, ja sam ti slagala, i on kaže, a e, ako je tako, sad ću ja ponovno opet slušati. Ovaj, Bitno je da čovjek ima bolju, da shvati da to ne valja, svaka osobina loša se može ostaviti. Poslušajte braću moja draga govor jednog i te kako pametnog insana koji se zvao Ibnu el-Muktuja. Poslušajte njegov nasihac muslimanima. Ovo je zaista jedna stvar koju se sjećam od naših šehova u Medini da se nam preporučivali da liječimo svoj ahlak na ovaj način. I to baš konkretno od Čeha Jahije koji je poznat kao veliki pedagog i veliki odgajatelj i možda Allah najbolje zna da mu nema svišnog kremca sada u toj disciplini. Kaže ovaj Ibnu El Muktja, pametan insan bi trebao da napravi spisak loših osobina. Kako uvjeri tako u Ahlav? Da napravi spisak loših osobina, on sebi. Ne treba reći nekome, gdje mi ti napravi, jer ti znaš sebe bolje nego drugi. Ti znaš sebe i u kući, a drugi te ne znaju kakav si u kući. Ti sebe znaš u ljutnji, drugi te ne znaju. Ti sebe, ti sebe znaš mnogo, mnogo stvari koji drugi ne zna. Da čovjek sebi napiše jedan spisak loših svojih osobina. I da onda, kaži, svaki dan uzima taj spisak. I da svaki dan sebi zadaje ciljeve šta će popravljati od tuga hlasnost. Hoće ga Da zadaje sebi ciljeve šemični, mjesečni, ako treba i godišnji, svakodnevni. Neki problemi ne mogu reći moja draga ostaviti preko noći, ali čovjek da sebi zatača dugoročni planove. I kaže ovaj Šej nakao, ovo sam ja znači prepričao tbilki i taj govor i kaže svaki put kada kaže popravi nešto svaki dan, treba kaže da uzmi i da to zašara, da bi dobio Moral, da vidi da tu ide, mm. da se popravlja. I kaže da se lijepo nasmije. Uspio sam, ali kaže kad pogleda dole iz ljestvicu, tamo padne mrak na oči. Ima to ga još popravlja. Ja sam ubjeđen, možda imeni meni lično, a i mnogo i braći ovdje, a i ostali koji naslušaju, Kada mu dao dje napiši loše, on bih rekao, mi imam ja ništa pri sebi loše. Mm. Mašava se barek, ali ništa. A sigurno da se zamisli dobro i da malo samo čvršće uslove postavi napravi bi on možda A4 format, ovaj spisak, i ja ovaj i zato zaboravio sam reći na početku predavanja, ja ovo ne govorim vama, već je ovo tako je Allah predavanjem upućeno prvo meni, a zatim svima vama u želji da se okoristite. Također od načina liječenja Odnos ih osobina, vraćam moja draga, jeste ono naše predavanje koje smo držali i nećemo se kako toga mnogo zadržavati, visoki ciljevi. Da čovjek postavi sebi visoke ciljeve u životu. Normalno, visoki ciljevi u životu iziskuju trud, disciplinu, želju za potpunošću. Uzvi da čovjek ima želju da se uzvisi od bjednosti, od instarnosti, prezrenosti i svi ostali loši osobina. Tu je također jedan od načina liječenja loših osobina. Čovjek ne bi trebao da dozvoli sebi, aj da kažemo neki rahatlost i da kaže popravio sam se, sam se. Trebao bi čovjek nonstop da radi na tome, vedo inshallah ne izađe iz krugova loših ljudi, ljudi koji imaju loš Moral, loš ahlak i dok ne pridruži skupinama ljudi koji su suprotno toga. Rekao je Ibnul Qajdim ko ima nevisoke ciljeve, jaku ličnost, čija duša je ponizna, u smislu skrušena, bogobojazna, imaće sva dobra svojstva. A ko ima ne niske ciljeve, slabu ličnost, čija duša bude niska, imaće sve loše osobine. Također Ibn Kajim kaže u drugom, na drugom mjestu, plemenita duša ili plemenite duše nisu zadovoljne osim sa najboljim, najljepšim i onim čiji je završetak najbolji. To je vraćao osobina Mumina. Da žudi za nekim najboljim. Mislio poglavlja Ahlaka, nemojte sad misliti da govorimo o autima i motorima. Najbolje u smislu Ahlaka, da čovjek žudi da slijedi božjeg poslanika A ne da žudi da ponaša Ronalda, Rivalda i ostale Kiafire. Da čovjek žudi da ponaša najbolje stvorenje koje je ikad proćilo zemljom Božje i poslanika. To braću, moja draga bi trebali da imamo kod sebe. Također nastavlja Ibnu Hajim do proste duše, kruže kaže oko prostih stvari i slijeću na ni kao što muhe slijeću na neđaset plemeni te duše nisu zadovoljne zulmom, niti grijesima, niti krađom, niti promedjerom, jer su one veće od toga, dok proste duše su suprotno od toga. Znači, iskrena, čista duša vjernika muslimana koji žudi da se odvoji, on nije zadovoljan lošim ahlakom, kako svojim, tako i tuđim, zato radi na tome da to popravi. Također od svoj stava, odnosno od načina na koji čovjek, na kojim način može popraviti svoje stanje, kada je u pitanju ahlak, jeste vraćam moja draga pitanje sabora i strpljivosti. Zaista je sabor i strpljivost jedna temeljna osobina na koju se nadgrađuju sve ostale osobine čovjeka vjernika. Zato čovjek musliman treba i te kako mnogo da poradi kada je u pitanju sabur Sabor čovjeka uči podnošenju srđbe, kontrolisanju srđbe, ostavljanju uvrijeda, blagosti, nježnosti i ostalim lijepim osobinama. Deseta stvar, deseti način na koji čovjek može da se popravi jeste, braćo moja draga, da se čovjek pokuša izgraditi i da bude da ima pri sebi svojstvo, kako Arapi kažu, Ele A to bi se moglo prevesti na jedan sljedeći način, skromnost, krepost, suzdržljivost, umjerenost. To je svojstvo koji čovjeka postiče, braćo moja draga, na ostavljanje prosti i niskih stvari. Postiče ga na stid. A stid, stid je femeljna osobina svakom hajru. Što je naša omladina, u velikom slučaju, u današnjem vremenu, Odala se onome čemu su se odali. Zato vraću moja draga što nemaju u prisledi svojstvo stida. Je možemo reći za čovjeka koji stani danas pred katić i pije alkohol na oči svih ljudi koji da prolazi da taj čovjek ima stida? Možemo li reći za čovjeka koji ide sa djevojkom ulicom i nasred ulici stanu i ljube se da ti ljudi imaju svojstvo stida? Daleko su oni od stida. To je jedan problem s kojim se susreći naša omladina i općenito cijeli umet. Zato čovjek treba da pokuša da izgadi kod sebe ova svojstva, kreposti, koje će pozivati čovjeka i tekako u stid. Također, od koji pomažu čovjeku prilikom ostavljanja loših osobina, braćo moja draga, jeste pravednost. Možda će se neko upitati, pa kako pravednost i umjerenost da bude razlogom liječenja? Jednostavno, vraću moja draga čovjek u svome životu treba da pokuša da bude između pretjeranosti i između omalovažavanja i pocijenjivanja u svemu, pa tako i u osobinama. Čovjek ako želi da izgradi potredu osobinu udjeljivanja, treba da pazije, jer ta to udjeljivanje ima i pretjerivanje u udjeljivanju, a ima i potjenjivanje. A šta je to? Potjenjivanje da čovjek bude škrt, a pretjerivanje da čovjek bude rasitnik. Zato čovjek treba da kada se izgrađuje, da se izgrađuje umjereno. Ovo ne znači nikako da budemo zadovoljni s našim stanjem, ali to ne znači također da čovjek treba pretjerivati u pojedinim osobinama, već da to sve bude, kao su smo rekli, u granicama umjerenosti. Pa na primjer, kada u pitanju oprost, čovjek treba da gleda granicu sredine, da to bude između poniženja i između oholosti. Kada u pitanju hrabrost, da to bude između čega? Između kukavičluka i brzokletosti. Kad čovjek ne pomisli ja trebam biti rabar, pa u srenu uvijek prvi, treba nekad malo i sabora. A također, kada u pitanju hrabrost ne treba biti ni strašljiv, Znači, u svemu, vraću moja draga, da gledamo tu neku, kako i naš narod zove, zlatnu sredinu. Također, od stvari, zvanejsta tačka, jeste stvar koja je i tekako zapostavljena kod velikog broja ljudi jedno svojstvo koje bi mi svi trebali pokušati izgraditi kod sebe, a to jeste vedrina lica i nasmiješenost. Ostavljanje namršenosti. Posluštajte govor nekih islamskih učenjaka na ovu cijenu. Kaže Ibn Hibban, vedrina lica je stalni ukras učenjaka. A ono čime se učenjaci opisuju sigurno je dobra osobina, jer učenjaci se ne opisuju osim sa dobrim svojstvima. Kaže Jerhamu Mukella, to je karakter i čud mudraca. Vedrina lica gasi vatru prkosnika, spaljuje uzmljano smrditelja, u vedrini lica je zaštita od nasilnika i spas od tražitelja. Također rekao je Ebuđatar al-Mansur: "Kažeš ja počeš da te ljudi spomenu po nečemu lijepom, ali ti nemaš nešto što bi rekao da ajde reknemo da žrtvuješ nešto velpo na tom putu." Vlako onome ko ima para, mnogo, pa udjeljuje, udjeljuje pa ga ljudi spominju po nečemu lijepom, ali šta će čovjek miskim, pukara, hoće da bude na lijepom nivou kod ljudi, ali nema šta, pa mu kaže ovaj, evu džater el mensur, ako hoćeš da budeš kod ljudi na lijepom nivou, a želiš da prođeš jevcino, kaže onda dočekuj ljude sa kaže, veselim i vedrim licem i postićeš tu, u svakom slučaju, jevcino a plodonosno. Kaže, rečeno je jednom od ispravnih naših prijedodnika, kaže, šta je s Atovom ti sve ljude, sve vrste ljudi dočekuješ kaj sa vednim licem? Pa im on, kao jedan veliki mudrac, odgovara, tu je najepsini način borbe protiv kivnosti i zlobe i najbolji način za stisanje brači. I zaista je. Poznato je da svugdje u društvu imaju dvojica ili trojica ljudi koji svak voli, niko ih ne preziri, niko im nije neprijetelj, svak je s njima dobar, ali te ljude ne možeš vidjeti ako namršteno. Kada mu je najteže u životu, on je uvijek vedac, uvijek je nasmijan. Na sve ovo što smo spomenuli, pored tonkih plodova, ova stvar je došla u Odavidima posjećaj poslanika sallallahu alejhi ve selleme o karakterisanju kao takva kao nešto pohvalno. Nažalost braćo moja draga, mi većina smatramo da nima potrebi da slušamo ovo. A tako mi Allaha veliki broj nas svojim namrgođenim licem odbogne ljudi od islama. Zato Trebamo da slušamo ove stvari i da nisu bile bitne ne bi Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallame preporučio na umetu. U hadisu koji ga je zabilježio imam tirmizi, a šej Albanije je za njega kazao da je Sahi Božji poslanik je rekao, sadakat je da se nasmiješ u lice svome bratu. Znači prilikom susreta to ti je sadaka. Da čovjek se nasmije svome bratu muslimanu, dočeka ga vedru glica, to je sadaka kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Također u hadisu kojeg je zabilježu ima muslim, kaže, koži poslanik, nemojte pocijeljivati od dobrih dijela ništa, makar pa to bilo nešto i sitno. I na kraju rezimira kaže, pa na makar to bilo toliko sitno nešto, tako lako, kaže da se nasmije svome bratu, bratu u lice, ilikom susreta. Na to, to vidimo da kaže Boži poslanik na početku, nemoj poslijem to dobrih dijela. Vidimo to, braću moja draga, da Boži poslanik zato kaže da je to dobro djelo. Kada je u ova vedrina lica i osmije ovaj, velikom susreta, o tom je bi se moglo mnogo toga reći, ali općenito treba da kažemo da ti ljudi koji su vedri, sigurno osjećaju veću sreću nego Oni ljudi koji su non namrgođeni, ti ljudi su i poželjni u društvu, ti ljudi su i reproduktivni, kada mu čovjek nešto ponudi, on ima morala, vesele, vedat, dok onaj čovjek koji je namrgođen, šta god da mu ponudiš, on to prvo preuveliča, druga stvar, nisam ja za toga, i na kraju krajeva ostavi tu. Zato, ako je nekom Allah subhanu wa ta'ala dao, da je... Kod njega urođeno to svojstvo da je vedrog lisa treba da poradi na tome da održi to svojstvo kod sebe. A ako već nije, onda treba poraditi mnogo na tome da se okiti tim svojstvom. Dotim jer je da ljudi, braću moja draga, počnu žudjeti da se sreću s nama dok vedrine naši lica, a ne kao što, je, kao što smo spomenuli suprotno toga. Ljudi možda mole Boga da se nesretni, nesretnu sa nekim od nas u put, nažalud. Trebamo pokušati da izradimo sebe i svoju ličnost, vedrinu lita, do te mjere da ljudi priželjkuju susret s nama, da priželjkuju razgovor sa nama, kako bi se oni napojili malo naše te vedrini. Od koji pomažu u tome jeste iskreno okretanje Allah, wa čistoća srca. Jer ako čovjek ima čisto srce, to se mora odrasti na njegovom licu. Isprenost namjera. Ako čovjek ima isprene namjere što se vidi na njegovom licu, suprotno tome je znači, negativno. Sljedeća stvar jeste neobaziranje i neosvrcanje. Ovo je stvar koju normalno treba pojasniti kako ne bi bila pogrešno svačena, ali najbolje će biti po ovom mišljenju načena kada je prokomentarišemo kroz primjere, ali treba da kažemo da je to sigurno velik osobina velikana, osobina učenjaka i ta osobina pomaže ljudima da održe dobre odnose sa ostalim i da zaborave učinjene loše stvari kada su u pitanju prava nekog pod ljudim. Kaže Ibnu Esil Jedan veliki islamski učenjak kada govori o komi, o Salahudinu El Ejubi, a to je poznato koje je taj čovjek bio, to je bio vojskovođa, vojske koja je oslobodila kuć. Kaže on o njemu, navodi o njemu neke lijepe osobine kao njegova biografija pa kaže bio je blag, bio je lijepog hlaka, ponizan, strpljiv na mi, što ne voli, mnogo je bio neosvrtljiv na grijehe njegovih prijatelja, čuo bi o nekom od njih nešto što ne bi volio i ne bi ga kaže o tome obavijestio, a ne bi se mijenjao nasprav njega. I onda nastavlja ova Ibnu Esir, kaže čuo sam jedne prilike da je Salahudin sjedio u društvu ljudi koji se zvali Menalik, znači ljudi koji su tada imali vlast. I kaže pa su se oni između se u društvu, počeli kaže gađati kao nešto sandalama, papućama i nekim dijelom od papuća. Pa kaže, pa je jedan čovjek pokušao da pogodi svoga prijatelja i promašio i kaže, ta je papuća spala pred Kalahudina, pred vojskovođu muslimana, čovjeka koji je trebalo da reaguje. A kaže, to je ta njegova neobazljivost. Kaže, oni se okrinu, kaže, s lome sagovorniku i počeo razgovarati pravijeći se da nije ništa primijetio. Tako čovjek nekad, braćom moja draga, treba neke stvari da proguta i da se napravi da nije ništa vidio i da nije ništa čuo, kada su pitanju uvreden. U pitanju je jedan šej koji je žirio u prošlom, u prošlom stoljeću, ili znači u ovom našem stoljeću, Muhammed el-Emin napisao jedan poznati cestir koji se zove Edvaul Bejan. I kaže, taj čovjek je dosta puta znao biti zakinut za neka svoja prava, Pa kada bi ga ljudi upitali, citirao bi im sljedeći stih na arapskom, pa kaži Le isel gabiju visejidim ti kaumihi, la kim ne sejide kaumihi etaraba. Kako rekli, prošli put, zaista su arapski, imaju nešto što nema niko na svijetu kada je u pitanju poezija. Ovaj stih je poznat, ali znači nije on njegov autor, već on samo ga citirao, pa kaži, otprilike je prijevod, Nije, kaže, glup poglavica plemena, već se kaže poglavica plemena pravi da je glup. Jer poglavica plemena, kad bi on pažnju predavio na sve što se priča o njegovom plemenom, bi poludio. Ali neka se on napravi da je glup, ljudi nešto pričaju, on ko navodno ne konta. Kako i taj Muhammed el-Emin. Oni njega pitaju, kod svoja prava zakinuta, a oni im citirava i svi, hoće da im kaže, nisam ja glup. Ja kontam da sam ja zakinul, ali treba nešto i progutat. Sljedeća stvar, braću, moja draga, pokušat ćemo, inša Allah, još jednu, dvije osobine spomenuti, pa ostavljeno nekostani za sljedeće predavanje. Jeste osobina koju Arapi nazivaju El Hilm, da čovjek pokuša da se u svom svakodnimnom životu odlikuje svojstvom blagosti, srpljivosti. I to je sigurno jedna od najplemenitijih osobina kojom se čovjek mogao okiti, zbog onoga što nosi od pozitivnih rezultata. Definicija blagosti bi bila da čovjek uspije da kontroliše svoje pokrete, svoje ponašanje u rastvom sanoj ljutnji. I onaj čovjek koji se okiti ovim svojstvom hiljma, blagosti, smirenosti, sigurno će imati dosta prijatelja, a malo neprijatelja. Također, od stvari koji pomažu u liječenju, graćo moja draga loši osobina, jeste izbjegavanje lošeg društva ili neznalica. Onaj ko se udalju od neznalica sigurno će zaštititi svoju čast, odmorit svoju dušu i bit će od tušanja stvari koje ne voli, Iko i nito dosta puta šerijati ispravni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći poslaniku, obraćajući se, kaže: "Huzila akwa wa'mur bil'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ti praštaj i traži da se čini dobra djela i ne neznali ta se ploni." Božijem poslaniku kaže. Kažu arapski u jednoj svojoj izrazi izrečni: "Zaista traženje hayra biva čuvanjem od zla." Ako želiš da tražiš hajer, čuvaj se od zla, to jest čuvaj se od ljudi neznalica. Također, od stvari koje bi čovjek trebao da pokuša da izgradi kod sebe, a samim i time da pokuša da liječi svoje loše osobine, jeste da bude daleko i visoko od vrijeđanja drugi. A tu sigurno, braćo moja draga, ne može Biti osim kod ljudi koji su velikani. Zato ćemo spomenuti nekoliko primjera i inšallah pokušat time i završiti ovo naše predavanje. Prenosi se jedna priča vezana za Moaviju, a Moavija pozna to je svima vama da je to sin Ebu Sufjana. Moavija, Ashab Božijeg poslanika, prenosi se o njemu općenito da je bio mnogo pametan. Da je bio veliki učenja i da je bio veliki mudra i da je bio čovjek kojeg je bilo teško ražduti. I kažu ljudi susjedali za vrijeme njegove vladavine i kažu zaista je mu oviju težko ražduti. Neki kažu pa njega ne možeš nikako ražduti. Kažu drugi može. I Mi, kaže mislimo kada bi ga čovjek uvrijedio vezano za njegovu majku, on bi se kaže tada mu uro I dolazi čovjek koji se zove Malik ibnu Esma el Kureši. Kaže, znači, Malik, sin Esmi, kaže, dajte meni toliko i toliko nagadu, ja ću otići za garažu. Nešto ću mu reći, vjezano za njegovu masu. Kažu oni, dobit ćeš toliko i toliko otići, da vidimo može li, vidite kako neka ljudi u ispunosti, počeli da pokušaju malo da vide zaista kakav je či sabur Ko prošli put, znate ono kada smo pričali za novu devu. Znači, ljudi nekad se ob ob obeseli kad vide nekim u Sibet, e, da vidimo sad kako će taj pobožniak ili abid da se postavi u toj situaciji. I kaže dolazi taj čovjek Moaviji, za vrijeme hađa, mase ljudi kaže on Moaviji sljedeću rečencu koja nije bila nešto strašna, Kaže ovo vođo pravovjerni, tvoje oči sliče očima tvoje majke, ništa više, a Moavija pametna, inači teško je prevarci pametna insana. Kaže on, jes, sliče, kaže, kaj tu su bila dva lijepa oka, kaže, svidjela se mom ocebu Sufjanu, jes, tako, znači on je istog razloga u ženi u moju majke. odgovorio mu samo na to, čovjek je otišao, A Moavija, pametan, kaže, doves kog slugu i kaže, pripljeni krvarinu diju za ovog čovjeka, kaže, jer ja sam ga ubio, a on ne zna da sam ga ubio. I čovjek ošao je pripljenio diju, čeka kom je da je dostika njegove majice, je treba dostaviti. I ošao je čovjek, vratio se tamo, kaže, ja sam uspio i dobio nagradu. E, kaže on i njemu, imamo mi sad za tebe još jedan zadatak, ti tako pametan i poslušan radi, sve te što se reknemo, smiješ, kaže, to oti čisto reč. Amru, sinu Zubeirov, a inače poznato Zubeir njegova familija, da su to sve bili u Džahedini. Kaže, smijem, samo dajte tolku nagadu kaže i ja ode. Kaže, dobit ćeš. Otišao on kod njega i tako mu kaže, kaže, naredio Amr da ga istuhaju, izlupaju, kaže što je bilo razlogom da je čovjek podlegao. Kad je mu Avija čuo, e, kaže sad pošaljice, kaže, Diju, kaže, jer tako mi Allah, ja sam ga ubio, kaže, samo što on to nije znao. Vidimo kako velikani, kako se velikani ponašaju kada je u pitanju, opođen s drugima. Poslušajte, Omera ibn Abdul Aziza, po nekima peti pravedni halifa. Kada je on prihvatio hilafet, poznato, znači, da su ti ljudi vodili evidenciju o svom narodu, obilazili na veći, obilazili po dani. I kaže, jednog dana on sa svojim čuvarom, telohraniteljem, odnosno jednu noć, izašli u obilazak, okrajina. I ušli u jedan mječic, ma po mječicu, ne vidi ništa. Kaže, on je odal po mječicu i stanu na čovjeka. Čovjek spavo i stanu na čovjeku. Čovjek nakon izasna, ustane, ne znajući da je to halifa. Kaže, jesi lud, kućeš na mene. Kaže mu, omerebno oblazi, nisam, kaže, lud. Završi on sam. Telohranitelj skočio da znači je čovjeka. Češ Halif i reče si lud. Kaže njemu Halifa. Pusti na kažu. Čovjek je pitao lud. Ja rekao nisam. Završena priča. Šudra čovjeka. Filo pitao si lud. Ja rekao nisam. Završena. Vidite on meni rekao. njemu završen. Vidimo kako su velikani se ponašali sa drugim ljudima. Kaže primjer onog čovjeka kojeg mi često spominjemo. Ahnet ibn Kajs. Dolazi čovjek tom jednom isto velikom dracu i ništa ni 5 ni 6 šamar modna udara. Kaže njemu bismillah. O sine kaže moga brata, bračiću moj. Tako alati kad nekoga mlađeg vidite, tapaju na taj način. Kad vide nekog stariju, kaže mu o am, o amića. A kad i nekog mlađi, o sine draca moj, što me kaže udaribol. Nije da u njemu vratio, no pita što me uda Kaže znaš šta ja sam se zakljevu Allahom, da ću ja, kaži, poglavara arabskog klemena Ben Utenim, kaži o šamaru. Pa kaže što ne reknješ da je to tako, kaži, trebaš ti, kaži, ispunj svoju zakljetu, kaži, ali nisam ja poglavar, poglavar je Harise Ibnu Kudame. On je poglavar, pogriješio se, idi njega udari. Gdje on je? I on poglavaru, tamo i šamar zizio po glavar sad u iskorica, i ruku i osjećam ruku. Kaže ovaj, kak se zove, Ahnef ibn Kajs, tako mi Allah, kaže ja sam mu je osjeh u. Osjeku. Ali, udeš pametan, budeš, budeš razmišljujš šta radiš. Još ćemo spomenuti samo jednu stvar u kojoj će biti još nekoliko primjera, inšala da se još malo nasmijemo i zazavršimo satin. Jeste omalovažavanje, braćo moja draga i Preziranje grijeha, da čovjek prezire i omalovašava grijehe. Kaže, desilo se čovjek ovome Ahnehu ibn Kajsu koji je bio veliki i mudrac, da je čovjek znači, došao kod njega i počeo ga vrijeđati, vrijeđati, on samo šuti ko za liven. I onaj koji ga vrijeđa kaže, tako mi Allah, ja kaže sam ubjeđen da on nije kaže izgledati. Isponiženja mu je da sa mnom pričam, on neće kao je sam zbog toga da mi odvrati. Isponiženja, to čovjek treba da izgradi kot se. Kad te neko uvijedi da si isponiženja da mu odgovoriš, da kažeš nisam ja na tom nivou da se spustim, spustim na takvu nizak nivu. Ovaj koji psuje kaže, tako mi Allah kaže, jedino što mi neće zbog toga, neće kao je da se spustim na moj nivu. E to je to omalovažavanje i preziranje grija. Kaže ovaj isti ahmet i vnokajski. Jedne prilike ide čovjek za njim, i opet na njega španilo, svašta ide. Kaže, ide za njim i suje, sve što je bilo grdi, grdi ide, a on ide svom, prema svom nasjelju. I kaže kada se približio svom nasjelju, kaže on zaustaviti. Okrenje se čovjek, što mi se je Kaže, slušaj, hajde kaže tu, jeli, što imaš još iz priča, gde završi. Jer kaže, ja sad ući u svoje naselje, imamo mi tam ljudi koji mene poznaju, o, loš, Kaže, ljudi, da se vidi da me vrijeđaš, mogu bi pasovati. De, hajde, završi ovdje, stanu vam iz kući, ali ali nemoj vamo ići, mogli bi te ljudi na Marisa tako vidi da me vrijeđaš. Šta mislite tu? Da li može neko od nas tako nešto urati? Ja mislim da ne može. Allah najbolji znam. Kaže sljedeća stvar u... Načinima liječenja e, ovaj, Ahlaka jeste braću moja draga, a to je kod nas zapostavljeno, da Allah sačuna, da čovjek zaboravi stvari loše koji su mu ljudi učini. U nas, ako si čovjek punanio i najmanju nepravdu, on kad ti je zapiši, kakav po sad, po sad ti zapiši to ti ljudi naslu dosudite i selamalo, ali to kad ti ovo zapiši, Ma kaže, do groba više ja ko tebi ne višim. A suprotno to mi vraćo treba. Čovjek treba da zaboravlja ono što su mu ljudi loše uradili. Je to je način kako ti se ljude mogu zavoli. Jer nemoš ti zavoli čovjeka, a uvijek ti tamo gori u grudima, oni su meni uradili to. Zato čovjek velikan koji želi visoke deređe, neće da bude u gmulju, treba da zaboravi oni loše stvari koje su mu ljudi uradili. I to će sigurno prouzrokovati, inša Allah, da kažemo da će taj čovjek moći zavoljati takve ljude kao braće muslimane. I zadnja, ne bude zadnja stvar, jeste oprost i halal i uzraćanje dobrim na zlom. Ovo je slično i ovo mi gore. Da čovjek, braće moja draga, dođi na takav nivou, ovo smo rekli da zaboravi, ali da dođi na takav nivou, da ljudima na njihovo loše uzvaća sa dobrim stvarima. U tome je braćo moja draga sigurno velika smirenost, veliki ugled, velika čast koja se ne može sigurno nikako postići ako bi čovjek uzvratio čovjeku istomjeru. U nas se srce jedino smiri tada kad ni njemu vratimo, još normalno će da se kama. Ali pod velikana se smiruje srce kad uzvati čovjeku boljim od toga. Kaže rekao jedan, odnosno, hadis Božijeg poslanika sallallahu alihi vaselene prije ove izreke, vidimo da Božji poslanik nam daje smjernice po tom pitanju, ali nažalost mi ih ne čitamo, mi ne učimo, a i ono što znamo ne praktikujemo. Kaže Božji poslanik sallallahu alihi vaselene, Allah neće zbog oprosta, halala, povećati svome robu, ništa više, osim ponos. Allah Žiljšanu ti obećaje ako ti halališ ludima i oprostiš da će ti on zbog toga povećati ponos od tih ljudi. Ali mi dosta puta brkamo lončiće i kontamo da treba da se osvjetimo. Rekao jedan od Selefa, čovjek nije će biti plemen sredok se ne okiti sa dva svojstva, sustezanjem, od onoga što je rukama ljudi i opraštanjem ljudima. Poslušajte riječi Ibnu Hajjima, Allah Jelešanu bio zadovoljan sa njime. Kaže, neki veliki prijatelji, veliki prijatelji šehu lislama su govorili. O kom je? O šehu lislamu. Ko? Ljudi koji su ga dobro poznavali. Kaže, volio bi da sam prema svojim prijateljima, kao što je bio Ibn Tejmije prema svojim neprijateljima. Da mi je kaže da dođem na tu deređu, ne bi on da budi na kako je Šehul Islam bio prema prijateljima. Da je meni kaže da ja budim prema svojim prijateljima kao što je Šehul Islam bio prema svojim neprijateljima. Zato, praću moja draga, čovjek treba da privikaje dušu, da halali i da oprosti, da, da, da, da ljudima halali one počinjeni greške. Rekao je Ibnu Hibban Privikavaj dušu da oprašta svim stvorenjima i da ostavi uzvraćanje lošeg dijela lošim, jer nema boljeg načina za smirenje i odgovor zvješniku od dobročinstva. Nema, kaže, boljeg načina. Da čovjek koji je pogrežio prema tebi, da mu halališ. Nastavljam. I nema boljeg, normalno u zagradi, gorejeg načina za umnožavanje loših dijela i grijeha od uzvraćanja na istu. I na samo da rezimiramo da nije, braćo moja draga, halaliti nekome i poniziti se istu. Halaliti znači da halališ čovjeku, a ti si u mogućnosti da mu se osvjetiš. Dok poniziti se nekome, to znači da mu halališ zato što ne možeš da mu vratiš, ili eventualno što nisi hrabar da to učiniš. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo što smo čuli bude dokazom nama, a ne protiv nas na sudnjem danu i molim da subhanahu wa ta'ala da nas učini od iskrenih sredbenika Božih postanika sallallahu alihi wa sallam i na kraju subhanaka Allahuma vabihamdike ašadu in la ilaha ilaha interesa u ziru kaj vajtubu ذاك العظيم في من ابدع الكون سوا ولا اله في من ابدع الكون سوا سبحان ولا اله الا الله من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جل الغادير ودفى ق الشلال ذاك العظم فعولة من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظم فعولة من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله